Los Angeles, Beverly Hills, csütörtök, 8 óra 25 perc. Moren kapitánynak rossz volt. Fájta a feje, émejgett a gyomra, álmos volt, és egyébként is a francba kívánta az egész világot a rendőrséggel meg a váratlanul betoppanó és hajnalig maradó ismerősökkel együtt. Résnyire húzott szemmel, mogorvánka vargatta a kávéját, és tisztában volt vele, hogy az éggyomorra elfogyasztott ital csak még jobban fog ártani a gyomrának, de nem törődött vele. Úristen, hogy miért pont ehhez a tetves rendőrséghez kellett jönnie dolgozni, hogy miért nem valami normális, tisztességes foglalkozást választott magának? – Le van az egész. Dühötten lenyomta a mikrofon gombját, és belemordult. – Hallger és Vergeron, jöjjön be! Egyhajtásra kiitta a kávéját, és hátra a széke. Néhány pillanat múlva nyílt az ajtó. Két férfi lépett be, egy göndörhajú, szemüveges, bajuszos, meg egy gyérhajú buldogképű. Mindketten öltönyt és nyakkendőt viseltek. Őjjenek le! Vakkantott rájuk morem, aztán hozzátette. És beszéljenek. Mi is volt ez a tüzi annál az újságírónőnél? A két férfi leült, majd a buldok képű megközelült a torkát, és beszélni kezdett. Négy órá kor kapta a riasztást a 72-es járőrkocsi. Kimentek a helyszére, aztán beszóltak nekünk. Négy negyvenötkor értünk oda. Addigra már összeverődött a nép. És persze senki sem látott semmit, mi? Kérdezett közbe utálkozva Morem. – De igen! – folytatta a boldog képű. – Sőt, még két szemtanunk is van. – Nocsak! – derült fel valamelyest a kapitány hangja, és érezte, hogy a görcs a gyomra tájékán némiképpen csökken. – És mit láttak? – Hát, ez elég hosszú történet. – A lényeget? – Hát, igen. Nos, a két tanú elmondása szerint eredetileg négyen indultak el vacsorázni. Beültek valami étterembe. Aztán, amikor befejezték a kajálást, és kimentek a parkolóba a kocsiukhoz, látták, hogy egy nő lelő egy férfit. Szerintem hazugság az egész, vágott közbe ingerülten a bajuszos. Az a csehó, amiről beszélnek Borkmané, és az úgynevezett tanú is az ő emberei. Ne szóljon közbe, rivolt rám órem. aztán a búdok képéhez fordult. Folytassa, versenyt az űrgék nagyon felehettek dobva, mert a nő után eredtek, hogy elkapják. Végig száguldottak a városon, aztán a nő berohant egy kertes házba. Ezek meg utána. Ott aztán nem volt szerencséjük, mert valami fickó rájuk támadt. Kettőt félholtra verte, és meglépett a nővel. De ezeknek még ez sem volt elég, mert bepattantak a járgányukba, és most már bosszúra szomjasan újból a nyomukba elettek. Itt beverli hízben a nő lakásánál értékutol Ketten az autóba maradtak, ketten pedig berohantak a nő meg a férfi után. – És? – Erre a fickó elővet valami ágyut és darabokra lőtte őket. Aztán megint elhúzta a csíkot a nővel együtt. Ezeknek meg most már volt annyi eszük, hogy a segükön maradjanak és nem menjenek utánuk. – Aha. – Szerintem szemen szedett hazugság az egész? – tört ki ismét a bajuszos. Főnök az a csehó Borkmané, és az ő emberei járnak oda. Hát persze, hogy mindent úgy állítanak be, hogy nekik tetszik. Állítsa már le magát, Hallger! Ordított rámorán, aztán valamivel enyhültebben hozzátette. Egyébként is, Mr. Borkman üzletember, és... Ne tessen, főnök, maga is tudja, hogy az a szarházi egy rohadt gazember, csak éppen öltönyben gyémát gyűrűvel az ujján. Még soha sem tudtuk elkapni semmiért. Majd ha hoz valami bizonyítékot ellen, akkor dumálhat, addig pedig végezze a dolgát. Inkább azt mesélj el, hogy mit sikerült kideríteni a nőről és a férfiről, meg a parkolóban elő türgékről, meg úgy általában. Mindegyik szereplőről tudjuk, hogy kicsoda, és megvannak a balisztikai jelentések is. Akkor mire vár? Beszéljen! A nő Jessica Foster, újságíró a Los Angeles New York Times-nál dolgozik, a lelőtt férfi pedig Ted Fentál, a nő kollégája. A másik férfi Fred Spider, őról a most várjuk az adatokat. A nő lakásán két fegyvert használtat. Egy valóban nagy tűzerejű pisztolyt, talán 45-ös lehetett, de pontosan nem tudni, mert robbanó lövedékkel volt töltve, és egy 38-as Smith Vincent. A szakértők szerint teljességgel bizonyos, hogy utóbbival lőtték le Fentált. – Na, látja, hogy minden összevág? – csapott le a beszélőre morem. A nő előtte az űrgét, aztán nyomában az üldözőkkel erőbogott a hapsiához, aki előbb leverte a díszkíséretet, majd a nőcivel együtt meglépett. De a csaj lakásánál újból utolérték őket, a most már jócskán felműszült szemtanuk, és benyomultak utánuk a kéglibe. Erre a duó két tűz közé kapta őket, és a hapsi az ágyújával szépen ledúrantotta a túlbuzgó ipséket. Szerintem ez akkor sem tiszta dolog, ingatta a fejét Holger. Már csak azért sem, mert nem hiszem, hogy bárki is egy fegyveres gyilkos nyomába eredés és végül üldözi a városon. Pedig, amint látja, ezek megtették. Egyébként is, ha a nő meg a férfi olyan ártatlan, akkor miért húzták el a csíkot a helyszínről? Miért nem maradtak ott? Mert lehet, hogy éppen az úgynevezett szemtanúk üldözték őket. Hogyan, Holger, ne röhögtesse ki magát. Moren még folytatta volna a kioktatást, de ebben a pillanatban kopogtak. – Tessék! – mordult ki. Piros posgás, zömök emberke viharzott be a szobába, papírokkal a kezében. – Itt vannak a jelentések a tegnapi buliról! – közölte vidáman, és meglengette a kapitány óra előtt a paksamétát. – Adja már ide, mit hadonászik itt össze-vissza! – förmet rá Moren, és kikapta a kezéből az iratcsomagot. A piros posgás megszégyenítve kihátrált a helységből. Moren a papírokba mélyet majd néhány másodpercnyi olvasás után tenyerével diadalittasan rácsapott az egyik papírlapra. – Ez az! – kiáltotta, aztán gúnyosan a bajuszosra mosolygott. – Látja, kedves Hallger, ha hallgatott volna, bölcs maradt volna. – Miért, mit talál? – kérdezte a megszólított nem tudnod lelkesedéssel. – A fegyver nyilvántartási jelentést. Eszerint Jessica Fosternek egy 38-as Swiss and Manson pisztolya van. Erről mi a véleménye? Hát ez tényleg a lány ellen szól. Na látja. Ebben a pillanatban újra kopogtak, és ismét a piros posgás lépett be a helységbe. Most csupán egyetlen papírlap volt a kezében. Nyilván az előzőekből okulva ezúttal egy szót sem szólt, csak lerakta az asztalra az iratot, majd szélsebesen távozott. A kapitány érdeklődve vette a kezébe az újabb jelentést. Néhány másodpercig Némán tanulmányozta, aztán döbbenten lerakta a papírlapot az asztalra, és csak annyit suttogott maga elé. Úristen! A vele ülők rosszat sejtve néztek rá. Ugyanis jól tudták, ha a kapitány egy jelentés elolvasása után nem káromkodni kezd, hanem az Isten temlegeti, akkor nagy baj van. Egy darabig Némán mozdulatlanul ültek. Végül Holger unta meg a várakozást, és óvatosan a papírlap felé nyúlt. Morin odakapta a tekintetét, a bajuszos már húzta volna vissza a kezét, ám a kapitány ekkor fáradtan felsóhajtott. Vegye csak el, és olvassa! Holger elvette a papírlapot, és hangosan, hogy verzsaron is hallja, olvasni kezdett. Név Fred Spider, született Kalifornia államban 1900, a lényeget, mordult rám Holger egy pillanatra feltekintett a papírból, aztán újra az iratba mélyet, félhangos mormogással jelezve, hogy ezután előbb seppében átfutja a szöveget, és majd csak a lényeges részeknél fog beszélni. A feszülten figyelő Verzseronnak itt sem kellett sokáig várnia. – Na, itt van! – kiáltott fel a bajuszos alig két másodperc múltán. – Húsz évesen vonult be katonának, majd két évvel később átkerül az észak kaliforniabeli beli Fort Braggbe ahol a CFG-hez, vagyis a különleges erők csoportjához osztották be. Úristen, egy cfg is? nyögött fel Verzserum, de Holger már folytatta is. Három éves ottlét után összeütközésbe kerül a főnökével, a dolog odáig fajul, hogy közvetlen felettesét kis hián agyonveri. Előbb le akarják csukni, de aztán idegösszeomlást állapítanak meg nála, és leszerelik még mielőtt nagyobb bajt csinálhatnak. Az eset után nem sokkal viszont már a rendőrségnél dolgozik. – Micsoda? Egy zsaru? – Még nincs vége. – Tehát a rendőrségnél dolgozik méghozzá az antiterrorista csoportnál. Több éves nyugodt időszak következik. Semmi probléma, semmi függelemsértés. Aztán egy tragikus kimenetelő bevetés után, amikor is a csoportjuk egyik tagja életét veszti, össze-visszatöri a közvetlen főnökét, majd még mielőtt kirúghatnák, leszerel a rendőrségtől. Jelenleg valami önvédelmi klub félét vezet. A kurva életbe, dühöngött Verzeró, hogy pont ilyen vadbarmot kellett kifognunk. Ez aztán nem tököl, ha valaki nem tetszik neki. Letiporja az illetőt és kész. Fé. na mi van még abban a szárban? Holger újra mormogni kezdett. Már egész alapolján járt, amikor egyszer csak felkiáltott és mor erre merett. Főnök ezt olvasta? Mit? – Az antiterrorista csoport névsorát? tudja, ahol Spider dolgozott. A azt. A, a nem. Akkor figyeljen! Anthony Gray, Mike Dramps, Fred Spider, Roy Wang és. Peter Stanford. Micsoda? Morán úgy ugrott föl, mint kigyulladt volna a széke. Mutassa! kiáltott rá Holgerre, és kikapta kezéből a papírlapot. Aztán hitetlen kedve merett az írásra. – Tényleg? – hebegte. – Akkor, akkor ezek szerint ez a Spider és Stanford ismerik egymást? Az asztalhoz ugrott, lenyomta a mikrofon gombját és belehördült. – Stanford, azonnal jöjjön ide! – De főnök? – recsegte a mikrofon, hiszen Stanford elutazott. – Tudja arra a számítógépes tanfolyamra. – Akkor hívják vissza! – De főnök! – Hagyja a fecsegést és intézkedjen! – Adjon fel távíratot Stanfordnak, hogy jöjjön vissza, amilyen gyorsan csak tud. De fő... Moren kikapcsolta a mikrofont, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Hogy micsoda más van? Verzeron megvonta a vállát. Szerintem teljesen felesleges visszahívni Stanfordot. Egy ilyen szarházival mi is elbánunk. Moren egy pillanatra felakadt szemmel nézett beosztottjára, aztán megkérdezte. Mondja, Verzeron, tisztában van maga a helyzettel? Felfogta egyáltalán, hogy kis ez a Spider? Vagy esetleg nem figyelt oda, amikor Holger felolvasta az imént a jelentést? De, de, oda figyeltem. Szerintem a fickó egy nagyképű szarházi, aki eddig még nem akadt emberére, és ezért azt hiszi, hogy neki mindent szabad. Maga, tényleg ennyire nem látja, hogy kivel állunk szemben? Kérdezte hitetlenkedő arccal Morán, aztán kifakadt. Ember! Értse már meg végre, ez a Spider maga az ördög. Tudja egyáltalán, hogy mire képezik ki az embereket a CFG-nél? Mindenre. Sőt, talán még egy kicsivel többre is. Ez a Spider az életben maradás mestere. Minden segítség nélkül megél a sivatagban, a sarkvidéken, a dzsungelben vagy a hegyek közt. Tud harckocsit, helikoptert vagy torpedórombolót vezetni. Egyformán jól bánik az aknavetővel és a fúvócsővel. Tökéletesen kezeli a lőfegyvereket, de mestere a puszta kezes harcnak is, robbantó szakember és képzett méregkevelő, Soroljam még. Ha térek ennyire ért mindenhez, fintorgott versseng. Akkor nem mi kellünk ellene, hanem az antiterrorista csoport. Ebben igaza van. Mindössze arról feledkezik meg, hogy Spider az antiterroristáknál is dolgozott, így minden trükkjüket tökéletesen ismeri. Akkor mit tudunk tenni? Azt, amit az előbb csináltam. Visszahívjuk arról a szar tanfolyamról Stanfordot, aki évekig együtt dolgoz a ről tehát tökéletesen ismeri a fickó gondolkodását, viselkedését. És Stanford segíteni fog? Segítenie kell. Ez egyrészt kötelessége, másrészt, másrészt el fogjuk neki magyarázni, hogy Spider valószínűleg becsavarodott. Ez egyáltalán nem biztos, vágott közbe Holger. De nagyon valószínű, emelte fel a mutatóujját, oktatóan Morán, majd hozzátette. Vagy lehet, hogy nem csavarodott be, de akkor viszont aljas gyilkos, aki a nőcskéjével együtt fegyvertelen embereket ölt. És akkor viszont Stanford már nem tekintheti barátjának. Morán okfejtését kopogtatás szakította félbe. Mi már megint? recsent fel a kapitány a belépő piros posgásra. Sikerült megtudnunk ennek a Spidernek a címét. Ne vadítson, Gresson, ezt eddig is tudtuk. Úgy értem, annak a túlélőiskolának a címét, amit a fickó vezet? Ho, oh, nocsak! kiáltotta felvillanyozódva Morem. Merre van? A cím. E egy pillanat. A piros pozsgás némi kotorálás után előhúzott a zsebéből egy papírfesznyit. Sajnos én csak egy ilyen kis izé. Adja már ide! Moren csak ránézett a fesznére, és már intézkedett is. Gresson! Maga szóljon át Ritternek, és riadoztassa az embereit. Mondja meg neki, hogy hozzák az összes összeszerkentyűjüket, mert nagy halra megyünk. Aztán hívja ide gondaléktől a két mesterlövészt. Maguk meg, Verzenonékhoz fordult, szedjenek össze minden mozgatható embert, de igyekezzenek. Főnök, feszenged Krűszöm, mit akar? A, a, a sajtó. Mi van vele? Itt, itt épik a szájukat az előszobában. Micsoda? Ki be őket? Benyomták az ajtót. Rúgja ki őket. És, és mit mondjak nekik? Semmit. Vagy mégis, valami keveset csöpögtessen nekik, de semmi fontosat, és hangsúlyozza, hogy délutára talán már többet tudunk mondani. Oké. Okay. Grissen nyomában Holgerrel és Vergeronnal kirobogott a helyiségből. Morent néhány másodpercig a távozók által becsukott ajtóra bámult, aztán kihúzta az íróasztal fiókját, és elővette a pisztolyát. Átvizsgálta a fegyver, majd miután úgy találta, hogy minden rendben, a zsebébe sűjjesztette. Ezután hátradőlt a széken, lehúnyta a szemét és mélyeket lélegzett. Közben arra gondolt, hogy de jó is lenne már pár órával öregebbnek lenni.